Bizalmas. Tonka idegesen nézett körül, majd megkérdezte: Tessék, azt mondtam, bizalmasat akarok mondani. Gyanakvó szemmel Gyurira, majd a taxisofőre nézett, aki fáradtan súhajtott. Sokat látott ember lehetett. Tonka kiszállt az autóból, Gyuri is követte, kifizették a taxit. Onnan már úgyis csak 50 méter sét a ház bejárata. Igen, Nézett érdeklődve az őr szimpadiasan komor arcára, aki Gyurit vizslatta a tekintetével. – Megtennéd, hogy a rébmész kérlek? – nevetett Tonka zavartan. Úgy tűnik négy szemközti beszélgetésünk van Tamással. Gyuri a von szólt a magát, a portás fülkének vetette hátát és rágyújtott egy cigarettára. Gyuri nem igazán volt dohányos, de az hozzá hozzátartozott a laza, vagány viselkedés,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 Holnap estig valahogy el kell tűnnünk. Gyuri szótlanul ült András konyhájában. A nappaliban nem kapcsolták fel a villanyt, a konyha szerencsére a másik oldalon volt. A sötétben Tonka kikémlelt az ablakon, svalóban, valóban a kék rönó ott állt, szemben a bejárattal, és halványfény szűrődött ki a szélvédőn. Tonka összedobott gyorsan egy rántottát,